Þreyðja bréf Jóhannesar Höfundur Þreyðja Jóhannesar bréfs kallar sig öldunginn og bréfið er skrifað innstaklingi sem hétt Gæjus og ekki er vitað hver var. Samkvæmt kirkjulegri hefð er höfundurinn talin vera Jóhannes postuli og hvöspjallamaður. Bréfið er rýtað til kvatningar og uppörfunar Og ég fram til að vara við díjótrefessi nokkrum sem telur sýð leiðt og að sapnaðarins en vill ekki viðurkenna vald öldungsins. 9 til 10 vers Þriðja bréf Jóhannesar Hverja Öldungurinn heilsar elskuðum gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég byð þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllu, þú sért heil heilsu og þér líði vel í sálu og sinni. Ég varð mjög gladur þegar bræður komu og greindu frá hver trúr þú ert sannleikanum og breytir eftir húnum. Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín hlýði sannleikanum. Samverkamenn sannleikans Samverkamenn sannleikans Þú sínir trúnað þinn, minn elskaði Í öllu sem þú vinnur fyrir söpnuðinn Og jafnvel ókunna menn Þeir hafa vitna fyrir söpnuðinum um kærleikaðinn Þú gerir vel að greiða förvera Eins og verðugt er í Guðs augum Því að sakirnafns Jésu Lögðu þeir á stað Og þykki ekki neitt af heiðnu mönnum Þess vegna ber okkur að hjálpa þessu mönnum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 Hvernig hann lætur ófræja mig með ljótum orðum. Og vekki nægir honum þetta. Hann tekur ekki heldur á móti bræðrum sem koma. Og vil aðrir gera það, hindrar það og rekur úr söfnuðinum. Líktu ekki eftir því sem illtir, minn elskaði. Heldur eftir því sem gottir. Sá sem gerir gott, heyrir guði til. En sá sem gerir illt hefur ekki séð guð. Demetrius fær góðan vitnisbörð hjá öllum. Já, hjá sannleikanum sjálfum. Ég ber honum híð sama og þú veist að vitnisbörðu minn er sannur. Lokaorð Ég hef margt að ríta þér en vil ekki rýta þér með bleki og penna. En ég vonaði að sjá þig bráðum og munum við þá talast við augliti til auglitis. Þreyður sé með þér. Vinurnir byrja að heilsa, heilsa þú vinunum hverjum fyrir sig.